yakunu fi akhir zaman dajjaluna al-kadhabun ya'tunakum minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala abantum fa iyyakum wa iyyahum an yudillurukum wa akan datang pada akhir zaman dajjal dajjal dajjal para pendusta yang akan membawa kepada kamu hadis-hadis yang mana mak bapak kamu tak kamu tak pernah dengar mak bapak kamu tak pernah dengar jaga-jaga kamu daripada mereka jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu dan memfitnah agama kamu tidak ada jaminan nabi kata Innakadhiba عليا لي. Innakadhiban عليا ليس ككذب على أحد. من كذب عليا متعمدا فليتبوء مقعده من النار. Hadis ini mutawatir. Seperti yang disebut oleh ibnu Salah dalam Muqaddimah ibnu Salah. Sesungguhnya bohong kepada aku tidak sama dengan bohong kepada orang lain. Siapa yang bohong kepada aku dengan sengaja maka siap tempat duduknya dalam api neraka menunjukkan akan ada orang yang mereka hadis-hadis palsu dan berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun begitu alhamdulillah Allah telah melahirkan ulama-ulama hadis yang berperanan bertanggungjawab menapis, membela, menyukat hadis-hadis Nabi, dibuang hadis yang palsu, ditimbulkan hadis yang sahih, dihadapi hadis yang tidak benar, dipertahankan hadis yang benar sekalipun ramai orang Islam masih lagi mengamalkan hadis palsu masih lagi bertebaran hadis palsu namun ulama-ulama hadis terus mengingatkan mereka ada di kalangan kita cuma tak ambil perhatian ataupun tak memberikan tumpuan tentang ilmu hadis mana yang selalu sebagian tuan-tuan nak -tuan ikuti kuliah saya sebut datang bulan Rejab kita pun disebut Rejab Syahrullah Ramadan sy Syaban syahrul ummati Syaban syahri wa Ramadan syahrul ummati Rajab bulan Allah Syaban bulan aku Ramadan bulan umatku ini hadis palsu yang direka oleh Ibnu Jahzam ulama-ulama hadis dapat mengenal perekaannya dapat mengenal perbuatannya dan mereka memasukkan ini adalah hadis palsu direka oleh fulan bin fulan Cuma TV tu dia orang ramai baca masjid baca bukan salah ulama hadis selalah kerana orang ramai tidak memberi perhatian kepada ilmu hadis Muslimin dan muslimat sekalian saya mengambil kesempatan ini untuk mengulas tiga perkara yang diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi Al-Allamah Ibnul al Wazir disahkan kesahihannya oleh Imam Ahmad dan diisyaratkan kesahihannya oleh Ibnul Wazir dan demikian disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftahul Saadah Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut Yahmilu hadzal 'ilm min kulli khalfin 'uduluhu yanfauna 'anhu Taprif al-galin, antipal al-mubtilin, dan taawil al-jahilin. Yahminu hadal ilmu. Akan membawa ilmu ini, yakni membawa Islam yang tulen, membawa Islam yang sebenar, membawa Islam yang sama seperti yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min kulli khalafin uduluhu bagi setiap zaman bagi setiap generasi uduluhu orang-orang yang adil orang-orang yang amanah yang akan menanggung tanggungjawab membela agama apa kerja mereka kata nabi yanfauna anhu tahrifal ghalin kerja yang pertama dia akan menafikan, menghalang, membersihkan Islam daripada tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau. Ini ada satu masalah di dalam agama. Masalah ini ialah masalah golongan yang melampau dalam agama. Bila dia nak kepada Islam, dia melampau lebih daripada hak yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berlaku kepada kaum sufi biasa berlaku kepada ahli tarikat bila dia nak pada agama dia melampau lebih daripada yang disuruh oleh Nabi SAW bicarakan agama di luar daripada nasnas -nas, daripada teks yang telah dipusakai oleh Allah dan Rasulnya SAW kepada kita Maka diberikan taksiran yang pelik tentang agama. Ada yang tak makan benda berdarah, umpamanya. Puasa dia. Ada yang buat macam-macam nazar-nazar yang pelik, yang agama tak pernah ajar. Ada yang ibadat, ada zaman Nabi sehingga tak mau kahwin. Pun Nabi dah bersih daripada peringkat awal. Ada yang berzikir tak campur dengan orang. Ada yang ekstrim apabila membenci musuh Islam, pergi bunuh. Sedangkan agama tak boleh bunuh orang, malinkan sebab-musabak yang jelas. Itu yang bom mengebom berata tempat itu. Tahrif al-ghalin, dia selewen, penyelewengan, orang-orang yang melampau. Melampau lebih daripada khat. Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam yang meninggal pada tahun 728 hijrah, di dalam kitabnya Al-Fatawal al Kubra, Majmu'at al Fatawa Li-Syikhil Islam Nimi Tamiyah Rahimahullah, menyatakan Allah Ta'ala menghantar agamanya, lalu syaitan itu menyelewengkan manusia dengan dua cara, yaitu dengan ifrah dan tafrit, menjadikan manusia itu sama ada, berugama lebih pada hak, ataupun cuai daripada agama, sedangkan abang agama kena duduk di tengah-tengah. syaitan tak kisah, kita ikut mana-mana pun tak apa melampau pun tak apa, cuai pun tak apa jangan ikutnya macam mana sukatan agama Nabi SAW di dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang sahih baginda SAW suruh sahabat suruh ibnu Abbas pergi kutip batu untuk melontar jamrah bagi kutik batu untuk melontar jamrah Ibrakat akak titik batu hassa kecil-kecil saja. Besar-besar kacang kuda bagi letak di tangan Nabi SAW. Nabi kata ha macam ni Nabi kata. Iyyakum wal hulul fa inna ahlaka alladhina min qablikum al hulu Macam ni Nabi kata, jaga-jaga jangan melampaulah dalam agama. Binasanya orang terdahulu daripada kamu kerana binas kerana melampaulah dalam agama. batu pun Nabi tak bagi melampau. Orang kata, Rasulullah ni, Rasulullah ni, kita nak pergi puan hati, Rasulullah ni, balik. Melampau lah agama. Salat yang melampau, yang Nabi tak ajar dia buat. Kita kata Rasulullah tak ajar, yang ni, tak takpe, kita nak pergi lebih. Al-Imam Ash-Syatibi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 790 Hijrah. Imam Ash-Syatibi, satu imam besar daripada Andalus. Andalus mengeluarkan banyak ulama-ulama dan jago-jago ilmu yang hebat. Antaranya Al-Imam asy Salah sebuah kitabnya yang terkenal Al-I'tishom. Al-Imam asy menceritakan bagaimana orang datang kepada Imam Malik, dia minta kepada Imam Malik, dia tanya Imam Malik, "Ya Imam, wahai Imam Malik, di mana patut aku memulakan ihram umrah? Ihram haji?" Kata Imam Malik, "Ihram min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Berihramlah daripada mana tempat baginda Nabi Alaihi Wasallam berihram. Dia ni kata tak, aku... Ha, dia kata Imam Malik, ahram di Zulullah Hulaifah. Ha? Pergi ahram di tempat Nabi berihram. Kata dia tak, aku nak mulakan ahram di masjid Nabi. Bahkan aku nak mulakan ahram di dekat dengan kubur Nabi. Masjid Nabi fadilatnya lebih dekat dengan kubur lagi-lagi. Imam Malik kata, jangan, jangan. Akhsha antusi bakal fitnah. Aku bimbang nanti ditimpakan kepada kau fitnah. Kata dia pada Imam Malik, apa fitnahnya wahai imam? Apa salahnya saya menambah bukan mengukur?